Gauza kala utziz, berroita amabos garen aurra da unkia eta biar berroita amasei edo berroita amazazpi garena eta besti ikastolako aur eta hoiandako gira hemen, hoiandako gira borrokatzena. Euria, haizea eta hotza, baina halere eontan bergoitamak bat pertsona bildu dira barda beskoitzeko egikoetxearen aintzinean, beskoitzeko ikastolak segitzen du egikoetxearekin batailan eta aldiuntan kantina dute probleman guxia, ikastolako bergoitamalau auhek, amekak eter ditan jaten dute, beste eskoletako auhek aintzin, nahiz eta burasuek argiik ikusten duten tenore hortan kantina ez dela BTA, egikoetxak ezde hon hartu bergoitamabos garen aur baten janaraztia tenore hoktan. Iruhteko azken ikasle hori, beste eskolekin janaraztia proposatzen dute autetxiek, egane baitu murgiltze sistematik kanpo eta bere klasekideetatik isolatuz. Burraxoen problema politiko bilakatu da. Juren jauregi burraxoa eta bezkoitzeko ikastolako ko lehen dakaria. Hoktan sartu gira, eh, bai, Mai. edo gu galetzen, galetzen dugu errikoetxari, beraz orain zer den harazua, nahi ginukediakin, Erraiten duterarik leku eskaz dela, guk ikusten dugularik, eta frogatzen aldugularik ez, ba ez dela lekuen eskazaren gatik, zer da, beraz, arrazoia, nahi ginuke jakin Eta azkenean beraz, hastapen ean uko egin zoterarik aurrari gero onartuz, eta baldin baldintzapetuz beste aurrekin ezartia, eta beste aurr batzuekin, eta beste eldu batzuekin, ezagutzen enzitzuenak, nunda ongi zatea eta psikologikoki, da orako joko molde bat egitea gure aurbati eta gure ikastorari azkenean. Eta azkenean ikusten dugularik, ukandugularik eta gure aurrek bizi, bizi duten gauza bat ikusiz irukontxeirari. Din direla kantinarat jonen haste artean ikusteko aurra etorri zen edo ez. Eta gero gura aurrak zen batuz eta galdetuz ere guk horako gauza bat ez ginoen gehiago. Arsenal, eta berazo regatik, denak elgarrikin, denak elkartu gira hemen, xalatzeko hori estela gehiago posible, behar dira aldatu. Manera horiek ez dira, manera onak. Ez da lehen aldea, ikastolak erriko etxarekin problemak dituela, horien sustenguz, ondoko errietako ikasolen buraso batzu ere hor ziren. Miren txu entzuten dugu. Ez ez nahiz beskoitziko ikastolako burasso, baina beste ikastola bat gurasoa. Eta guk ere nahi dugu gure ikastolaren itzenean erakutsi sustengua beskoitziko ikastolari. Zeren hori uh, da, ase askaren uh, murgiltze sistema hori asfalditik, uh, sistema horrek asfalditik eginak ditu bere frogak eta hori, uh, Ezin hon hartua da, hola, erriko etxe batek uh, oztopoak emaitea. Be, ez dago, erdeko maneran, argunt uh, egiteko manera arkaikoag dira eta ezin hon da, handere, horren egin moldea eta, eta bere uh, autetxi gusiena, gero ez dut txetasunak, baina halako, uh, Podire hauk handezan pertsuna bakar batek, aski, fe, harri garri haiduritzen zait. Orain ikastolak agapostu argi bat galde giten herriko etxeari, eta anartean ikastolaren berroitama bosgarren aujaren burasoek erabaki dute kantinara ezigortzia horien auja. Espoin zahar ere erea, ezura zidera, erakutsiz deneritaz, ere gaitinela. Ihr Puchi ist in das in ihr